alla nära och lyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio som sänder på 88 MHz det här programmet sänds första gången lördag den 20 april år 2013 och sändningen börjar klockan 14.00 en första repris går ut söndag den 21 april klockan 09.00 och en andra repris torsdag den 25 april klockan 20.30 jag som pratar heter David Long. Jag representerar Sverigedemokraterna i riksdagen och i socialförsäkringsutskottet. Och jag kommer att komma in lite grann på vårt riksdagsarbete lite senare i programmet. Men jag tänkte börja som vanligt med att titta lite på de senaste opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna. Som de flesta säkert känner till så var det så att efter valet 2010 så stod Sverigedemokraterna ganska så still kring 6,0 procent i väljaropinionen. Och från och med i mars år 2012 så började en uppgång, en uppåtgående trend som varade i 11 månader. Från 5,7% i mars 2012 och till 10,6% i februari 2013. Sen har det följt nu två månader med nedgång. mars 2013 fick vi i genomsnitt 10,0% har ett genomsnitt av alla mätningar som gjordes i mars månad 10,0% och hittills i april så ligger vi på 8,9% och det har gjorts fyra mätningar i april eh, då har eh, en del institut ännu inte levererat sina resultat och ett par av dem är sådana som ger Sverigedemokraterna högre siffror än genomsnittet i vanliga fall men 8,9 i april alltså det är eh, ur ett historiskt perspektiv mycket goda siffror får man då säga Sverigedemokraterna kommer också att lansera en vårkampanj. Och det är med anledning av att det numera kommer att subventioneras vård till tillståndslösa invandrare. Och Ni som har tillgång till internet kan gärna gå in på Sverigedemokraterna.se och se att vi har en banner högst upp på sidan med rubriken Sjukvård, tandvård och medicin för endast 50 kronor. Är besök och recept. Och så inom parentes står det då att det gäller bara personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Och vi har informerat en del om den här kampanjen på hemsidan också och vi skriver då att den 28 januari 2010 det alltså innan Sverigedemokraterna kom in i riktan, så beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att bland annat återkomma med ett förslag på hur hälso- och sjukvård ska kunna ges till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige så kallade papperslösa vi demokrater brukar säga tillståndslösa, vilket innebär att de alltså är, ja, de begår ju brott helt enkelt mot vår lagstiftning. Och utgångspunkten med regeringens utredning har varit att erbjuda svensk välfärd till personer som håller sig undan verkställandet av avvisningsbeslut och befinner sig illegalt inom Sveriges gränser. Och i och med den här överenskommelsen som regeringen gjorde med Miljöpartiet så blir förslaget verklighet nu den 1 juli i år, alltså 2013, så kommer Sverige att erbjuda tandvård, sjukvård och läkemedel på betydligt bättre villkor till personer som bryter mot svensk lagstiftning än för vanliga medborgare. Och Sverigedemokraterna har då i den här kampanjen eh, försökt att tydliggöra då ett exempel på de kostnadsskillnader som uppstår mellan en pensionär och en tillståndslös invandrare. Och mer information kan man då hitta på Sverigedemokraternas hemsida. Och det kommer också att spridas på en massa olika sätt i den här vårkampanjen som vi lanserar. Vi har konstaterat att under ett år, om det var 2011, så var det så att 490 000 svenskar avstod från tandvård på grund av att det var för dyrt. 77 000 svenskar avstod från medicinering och 48 000 svenskar avstod från sjukvård. –av samma skäl, just för att det kostar för mycket. Och Det kommer för de här utlänningarna som uppehåller sig i Sverige– –utan tillstånd att vara avsevärt billigare. Och Vi drar upp ett räkneexempel där det framgår att en pensionär– –som har levt hela sitt liv i Sverige får betala 7 490 kronor om året– –för den vård som personen behöver. och För en invandrare som uppehåller sig illegalt i Sverige– och har exakt samma behov så uppgår kostnaden bara till 1830 kronor. Så att den svenska pensionären tvingas alltså betala 5660 kronor mer. Och Sverigedemokraternas åsikt det är naturligtvis att vi säger nej till det här förslaget. Sverigedemokraterna är dessvärre ensam i riksdagen om att motsätta sig det här. Och problemen i Sverige är redan många. Men framförallt så anser vi att det är orimligt att skattebetalare, pensionärer och laglydiga invandrare också för den delen ska betala mer för sin vård än de som bryter mot lagen. Idag finns det någonstans mellan 10 000 och 35 000 tillståndslösa invandrare i Sverige. Med dagens regleringar finns inga exakta siffror att tillgå men det ligger någonstans i det spannet i alla fall. Regeringens och Miljöpartiets beräkning är att kostnaden för reformen kommer att uppgå till minst 1,4 miljarder kronor under budgetperioden, alltså en fyraårsperiod. Samtidigt som Sverige väljer att privilegiera de personer som väljer att stanna kvar i landet illegalt får Sveriges invånare betala, och det är inte rättvist. Det här innebär ju också att man skapar vidare incitament för invandrare att strunta i negativa beslut. Vilket undergräver hela det svenska asylsystemet. Så Sverigedemokraterna säger nej och det kommer vi att gå ut med mycket tydligt i den här vårkampanjen. Och vi gör det redan nu på vår hemsida på internet. Och det här kommer förmodligen också att nämnas ganska mycket i Jimmy Åkessons vårtal. För att lördag den 27 april, då är det så att Sverigedemokraterna i Stockholms stad bjuder in till en familjedag med vårtal av Jimmy Åkesson. Och alla medlemmar och alla intresserade egentligen är hjärtligt välkomna att lyssna på partiordförandens vårtal på premiären för partiets stora vårkampanj. Arrangemanget börjar alltså klockan 12.30 och, och Jimmy Åkesson talar klockan 14 och det här äger rum på Långholmen här i Stockholm. Så att ni är alla varmt välkomna. Ni som lyssnar på någon av de ordinarie sändningarna av det här programmet Ni kan skriva in det i era almanackor, det är alltså lördagen den 27 april Och talet börjar klockan 14.00, det är på Långholmen Och ni kan hitta information om det också på vår partihemsida Det innebär ju att Åkesons tal börjar precis samtidigt som det här programmet går ut i reprissändning En andra vända så att säga men ni som har lyssnat på programmet innan dess behöver ju inte höra samma program en gång till. Ni klarar säkert av att eh, avstå detta. Så, den 27 april på lördagen alltså. Klockan 14.00 talar Jimmy Åkesson på Långholmen. Fredagen den 19 april, för att då komma in på vad vi sysslar med i riktan så var det en debatt eh, angående REVA, R-E-V-A. Och det var på Vänsterpartiets begäran som det då hölls en aktuell debatt i riksdagen om inre utlänningskontroll. En del av polisens REVA-projekt som det kallas. Sverigedemokraternas kriminalpolitiska talesperson Richard Jomsåh förklarar i debatten att REVA inte går att likställa med ID-kontroller i tunnelbanan. Vilket media har fått det att låtas om. Utan REVA handlar om ett större projekt för att kunna verkställa utvisningar av personer som fått avslag på sina asylansökan. Bland annat berättar han att endast 30 av polisens dryga 700 kontroller har skett i tunnelbanan. Det vanligaste är annars att polisen samtidigt som man stoppar någon för annan brottslighet kontrollerar om personen är efterlyst och får då reda på om personen är efterlyst på grund av att man underhållit sig utvisning. De övriga partierna har som varit kraftigt avstånd från Sverigedemokraternas politik och menar att det rör sig om en dålig människosyn. Men ni kan se hela debatten på riksdagens hemsida om ni så önskar. Och jag tänkte att jag skulle ta några rader av Rickard Jomshofs första anförande. Det är alltså sammanlagt, jag tror det är fyra anföranden per debattör. Men Rickard Jomshofs första anförande börjar i alla fall så här och det var alltså redan den 19 april som detta debatterades i Sveriges riksdag. Rickard Jomshofs säger då, Herr talman, jag vill inleda med att säga något om REVA-debatten i sig. Jag tycker att det är intressant hur en debatt som denna kan uppstå trots att den bygger på missuppfattningar och många gånger också fena lögner. Det svenska folket har i nyhetsartikel efter nyhetsartikel felaktigt fått lära sig att reva är detsamma som diskriminerande ID-kontroller vid tunnelbanan. Vi har dock undersökt saken och talat med gränspolisen för att kontrollera om anklagelserna stämmer. Och Till saken hör att polisen inte får kontrollera personers rätt att vistas i Sverige endast på grundval av deras utseende. Enligt nionde kapitlet, nionde paragrafen i utlänningslagen, får inre utlänningskontroll endast göras i samband med grundad brottsmisstanke. Och jag är övertygad om att polisen har koll på vad lagen säger. Jag vill lyfta fram vad Peter Nilsson, chef för gränspolisen i Stockholm, sa i Svenska Dagbladet den 22 februari. Jag citerar. Det är helt fel att polisen har som strategi att kontrollera personer i samband med färdbeviskontroller. Däremot arbetar gränspolisen... Som då aldrig bär uniform, även i tunnelbanan. Det är en plats där det rör sig mycket folk, sannolikt också personer som vistas illegalt här. Polisen rör sig på många ställen, men det bygger också på tips och profilering. Slutsitat. Herr talman, den vanliga och normala typen av inre gränskontroll sker av vanlig polis. Då någon har misstänkt för brott, till exempel fortkörning. När polisen kontrollerar en misstänkt persons identitet i sina register kan man samtidigt se om personen i fråga är efterlyst, exempelvis av Migrationsverket för verkställighet av utvisning. Det är så en vanlig inre gränskontroll ser ut. Vad gäller gränspolisen genomfördes totalt i Stockholms län under januari månad 716 inre gränskontroller, det vill säga kontroll av identitet som samkörs i register för att se om någon har rätt att vistas i landet. Endast 20 till 30 av dessa 716 kontroller genomfördes i Stockholms tunnelbana. Det är alltså en väldigt liten del av alla kontroller som genomförs i tunnelbanan. Det rör sig således inte om något stort projekt. Det rör sig inte om någon massiv insats. Kontrollerna är dessutom genomförda efter brottsmisstanke. Att polisen skulle använda sig av några olagliga metoder har inte presenterats några bevis för. Däremot vet vi att gränspolisens arbete gör nytta. Ganska nyligen fick vi reda på att polisen i Malmö med hjälp av sina REVA-kontroller avslöjat en härva med koppleri och människohandel. I min och Sverigedemokraternas värld är det positivt om man kan få stopp på en verksamhet som innebär att kvinnor säljs som sexslavar. Men hur kan det då komma sig att REVA-debatten i medierna allt för ofta verkar bygga på missuppfattningar och lögner? Hur kan det komma sig att polisen felaktigt anklagas för att för allt från rasism till rasprofilering i samband med den inre gränsövervakningen. Ett svar som jag vill ge är naturligtvis undermåliga politiker men också undermåliga journalister. I den undersökning som Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet presenterade 2012 framgår att 41 procent av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet Sveriges mest extremistiska invandringsförespråkare. 15 procent av journalistkåren sympatiserar i sin tur med Vänsterpartiet som delar Miljöpartiets mycket naiva och extrema inställning i invandringsfrågan. Den samhällsbild som medierna förmedlar är alltså konstruerad av, en journalist, av ett journalistskrå som skulle låta Miljöpartiet och Vänsterpartiet regera med 56 av rösterna om de fick bestämma. Men en sån journalistkår är det inte konstigt att sådana här hittepådebatter uppstår. Det är debatter som bedrar väljarna med en falsk bild av verkligheten i syfte att sprida dimridor, men också för att legitimera illegal invandring och fortsatt misslyckad mångkultur. Resultatet av detta är att många människor helt enkelt blir lurade. I förlängningen hotar brev av det här slaget vårt demokratiska samhälle. Grunden i vår demokrati, menar jag, är att medborgarna ges möjlighet att fatta rationella beslut och göra rationella val. För att det ska vara möjligt- krävs det att inte minst att information som förmedlas i till exempel medierna är sanningsenlig. Om informationen som förmedlas i medierna däremot är falsk samtidigt som polisen felaktigt anklagas för rasism bara för att man gör sitt jobb och gör det bra dessutom samtidigt som människor anklagas för att vara rasister bara för att de vill att polisen ska fortsätta göra sitt jobb då menar jag att vi inte längre lever i en demokrati. Då lever vi snarare i någonting som jag skulle vilja kalla för en demokratur. Och det, herr talman, är mycket allvarligt, säger alltså Rickard Jomshoff i den här debatten. Det är hans första inlägg som jag just citerade. Och eh, ni kan se hela debatten med samtliga inlägg från alla partier eh, på riksdagens hemsida riksdagen.se. Och demokratur, som Rickard nämnde i slutet, det är alltså att eh, det formellt sett på ytan ser ut att vara en demokrati, men på grund av eh, kontroll över medierna på grund av en massa eh, problem som kan drabba den oppositionella, så är det ingen som vågar eh, sätta sig emot regeringens beslut kan man säga. Det är ungefär så man kan känneteckna en demokratur. Ja, eh, vi gör som så att vi eh, tar en första musikpaus och eh, det ska, om jag är korrekt underrättad, bli Sven-Bertil Tov. Håll till godo. Se molden med svart råk och flor Med ryckalvans handskar och bakskinskor Med hår svart som en mor Hans sorg är stor Bror Morits bror Hans sorg är stor Hans sorg är Öm och stor Bror Bror Det trakta Hur han står Drar om Vita näsduken vi vår tår Med handen sig för bröstet slår Hans ångst, gudtor, är öm och svår Hans ångst, gudtor, hans ångst blir år från år Svår, svår Klåter Med sin Sax och Klipper Som ett Ax Vår svaga Livsfråd Barn Blåten Hand full Med sand Döjer En få Slav, en sträng bestad i sitt kvall, i sitt kvall. Men Ack, vår ängling så bestört. Han håller för ögat sitt råket skött. Han flåsar finkel Svättast vutt Och oerhört Hans hus förstört Och oerhört Hans hus förstört Förstört Förr Guldan med bommar och stikad sen. Bror, ser du skylten? Ser du den guldvägaren? Hej, finns den? Guldvägaren? Den finns ej Ja, det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Radio på 88 MHz. Det blev inte Sven Bertil som jag sa, men det var i alla fall samma skiva. Och det var en, en skiva med Bellman-låtar. Jag tänkte också komma in på vad som sades i riksdagen angående vårbudgeten som haftigast. Eller rättare sagt Sven-Olof Sellströms kommentar, Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson som kommenterade då regeringens vårproposition. Rubriken lyder då att regeringen driver landet som ett ängsligt börsbolag som fastnat i kvartalsekonomin. Och Sven-Olof Sellströms kommentar var då att det är uppenbart att det är kortsiktighet som styr regeringens budgetarbete. De sista minutens satsningar vi nu ser på jobb, utbildning och infrastruktur är välbehövliga, men det är för lite och det är allt för sent. Vi föreslog kraftfullare satsningar i vår budgetmotion redan i höstas. Regeringen driver landet Sverige som ett ängsligt börsbolag som fastnat i kvartalsekonomin. Att arbetslösheten biter sig fast och att tillväxttalen fortsätter att vara låga borde knappast komma som någon överraskning, även om det nästan låter så när man lyssnar på finansministern. De prioriteringar regeringen väljer att göra i sin vårändringsbudget är anmärkningsvärda. Samtidigt som det råder massarbetslöshet, budgetunderskott och flyktingkatastrof i Syrien väljer man att prioritera ökad invandring till Sverige på bekostnad av flyktinghjälp i flyktingarnas närområden. Den enskilt största satsningen regeringen gör i sin vårändringsbudget är en miljard till invandringen vilket finansieras genom att plocka pengar från biståndsbudgeten. Och tillsammans med andra kommande beslut om införande av kostnadsfri vård till personer utan tillstånd att vistas i Sverige samt ytterligare lättnader av migrationspolitiken borgar detta för ytterligare kostnadsökningar framöver. Vi Sverigedemokrater tänker fortsätta att plädera för kraftigt begränsad invandring till Sverige och kraftigt ökat stöd till FNs flyktingorgan UNHCR som idag är, är underfinansierat. På så vis kan vi hjälpa många fler flyktingar samtidigt som vi får förbättrade möjligheter att bekämpa massarbetslösheten. Sverigedemokraterna tänker i sin vårbudgetmotion presentera satsningar för att stärka möjligheten för människor och företag att bo, verka och utvecklas på svensk landsbygd. Regeringen har misslyckats kapitalt på detta område, vilket gör att vi har ett Sverige som är i fullständig otakt med hög efterfrågan i stortalsområden och alarmerande låga sysselsättningstal på landsbygden. Detta är ett viktigt område om vi ska bekämpa såväl ungdomsarbetslöshet samt minska behovet för människor att flytta till stortalsområden som redan lider av växtverk och problematiska situationer på bostadsmarknaden säger alltså sen Olof Sellström och Sverigedemokraternas budgetmotion kommer att presenteras någon gång de kommande veckorna och det kommer också att debatteras i riksdagen så håll gärna utkika efter vilka debatter som är på gång i Sveriges riksdag en annan kommentar som jag själv har skrivit angående vår propositionen, det är ju med anledning av att jag sitter i socialförsäkringsutskottet och där hanteras ju dels migrationsfrågor och dels hanteras välfärdsfrågor, vissa av välfärdsfrågorna i alla fall. Och min rubrik var då att regeringen skär ner på välfärden. Och när jag kollade den här vår-budgeten så tog det inte lång tid innan jag reagerade på att man minskar anslagen till de som är sjuka och gamla. Samtidigt som nytillkomna invandrare tillåts kosta allt mer. Eh, regeringen plöjer ner allt mer pengar i det multikulturella projektet. Eh, och eh, om man jämför de budgeterade siffrorna i regeringens vårbudget per utgiftsområde år 2017, alltså man lägger också fram en plan för de kommande tre åren efter, efter nä nästa år, eh, så... Eh, ...kan man se att man sparar alltså 9,7 miljarder kronor på välfärden. Eh, och det tas alltså då dels från ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning... ...samt från ekonomisk trygghet vid ålderdom. Eh, och de här utgiftsområdena, det är ju då en garant kan man säga... ...för ett tryggt och värdigt liv även när man har det svårt. Och eh, det är själva stonen i det folkhem som vi Sverigedemokrater vill värna om... Och, eh, Eh, pengarna som sparas på det här de eh, ser man ju då att migrationsutgifterna ska ökas med 3 miljarder under samma period. Biståndet ska höjas med 5,6 miljarder och integrationen ska tillåtas kosta 2,2 miljarder kronor mer. Så att eh, satsningarna på massinvandring, mångkultur och bistånd det är 10,8 miljarder kronor extra. Samtidigt som besparingarna är 9,7 miljarder från välfärdsområdena. Och det är ju värt att, att diskutera och det kommer naturligtvis att det kommer de att få höra från oss i riksdagen var så säkra på det. På tal om riksdagen i övrigt den här gångna veckan, vecka 15, fel vecka 16 så var det så på torsdagen den 18 april att det var omröstning i kammaren angående hjärtstartare i offentliga miljöer. Det så att en samlad opposition som ställde sig bakom ett förslag om lagstiftning för att säkerställa att hjärtstartare i ökad utsträckning finns att tillgå i offentliga miljöer. Regeringen föll i frågan med röstsiffrorna 152 mot 151. Så riksdagen gav alltså regeringen i uppdrag att se över de möjligheterna att lagstifta i frågan. Och Mikael Jansson som är ledamot i Försvarsutskottet kommenterar... Citat, att säkerställa och göra det tryggare för alla de människor som vistas i landet är givetvis oerhört viktigt. Därför känns det fantastiskt bra att vi nu tillsammans med de övriga oppositionspartierna har fått till ett beslut om att hjärtstatare bör finnas runt om i Sverige. Detta är ett alldeles utmärkt komplement till bland annat brandsläckaren och första hjälpen som vi sedan länge kan se utplacerade i princip alla folktäta miljöer. Fler liv kan komma att räddas om detta förverkligas. Det var ett pressmeddelande som vi gick ut med. Och jag kan också avslöja det att det här var en fråga som där Sverigedemokraternas val, vilken sida vi skulle ställa oss på, det justerades samma dag som, som den här omröstningen ägde rum. Det vill säga det justerades på eftermiddagen i torsdags den 18 april. Och jag själv satt då i ett sammanträde med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där jag är med och jag fick därför inte del av den ändringen så att det var på håret att jag tryckte på rätt knapp när vi röstade. Eh, likadant Kent Ekerod såg jag var väldigt sent ute med att trycka på knappen så att det var som sagt väldigt nära att vi hade gjort bort oss där men vi lyckades göra rätt i alla fall till slut en kort notis från Eskilstuna kuriren från den 18 april att Sverigedemokraterna och Vänstern säger nej till en muslimsk friskola och även Socialdemokraterna var lite tveksamma men det var alltså bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som reserverade sig emot beslutet Vänsterpartiet för att man vill inte ha konfessionella skolor överhuvudtaget, Sverigedemokraterna för att för sådana Skolor minskar möjligheten till assimilation. Eh, när vi talar om migration för övrigt också. Eh, la märke till en artikel i Dagens Industri. Eh, kommer att tänka på just arbetskraftsinvandring. Eh, det är så att regeringen vill ha en, ett massivt tillflöde av utländsk arbetskraft. Lågkvalificerad sådan i syfte att dumpa lönerna här i Sverige. Eh, därför att eh, annars så kanske jobben försvinner till Kina resonerar man. Därför att där är det är mycket billigare med världskraft. Men eh, i Dagens Industri den 18 april står det att eh, i takt med att asiatiska löner närmar sig västländerna så kommer flytten av produktion till öst att avta. Fabriker kommer istället att placeras där elpriset är lägst, säger stjärnanalytikern Charles Gave. Finansmannen Charles Gave har arbetat med finansiella investeringar i över 40 år och grundade en firma 1999 som idag har mycket högt anseende bland institutionella förvaltare. Och han skriver då i en färsk analysrapport att kostnaderna för att driva en fabrik snart kommer att vara lägre i USA än i Asien. Och han säger också att då löneskillnaderna försvinner kommer konkurrenskraften istället att avgöras av energipriserna i respektive land- det blir nästa stora avgörande faktor, säger han alltså, till dagens industri. Och det är ganska intressant för att med Sverigedemokraternas politik så kommer ju Sverige att vara ganska så konkurrenskraftigt när det gäller just energipriser. Och med Miljöpartiets politik däremot, då kommer Sverige definitivt inte att kunna konkurrera med energipriserna. Och med deras syn på massinvandring och mångkultur och andra kostnader och dessutom väldigt höga skatteökningar för för både företag och glöntagare så kommer Sveriges ekonomi, välfärd och export garanterat att gå helt i putten. Därför är det väldigt viktigt att sätta stopp för Miljöpartiets inflytande över regeringen och där har Sverigedemokraterna en väldigt viktig uppgift att bli de absoluta vågmästare som vi har talat om i Sveriges riksdag så att det inte spelar någon roll vilken sida Miljöpartiet ställer sig på. Ja, det här programmet börjar så sakta ligga lida mot sitt slut. Ni som vill kontakta partiet får jättegärna ringa till 08 50 00 00 50. Besök gärna vår hemsida sverigedemokraterna.se. Där kan ni också ta del av den vårkampanj som jag pratade om tidigare i programmet. Och även få information om vårtalet med Jimmy Åkesson på Långholmen. Alltså lördag den 27 april Klockan 14.00 börjar detta vårt tal. Kom gärna förbi ni som har möjlighet till det. Ni som vill mejla kan också göra det till info Vi gör som vanligt att vi avslutar med lite musik. Och om det den här gången blir rätt låt så kommer det att vara Lasse Berghagen. Lyssna gärna på oss under våra reprissändningar och nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då! this joy och mälarens kärlek till havet en blandning av söt och sand solljuset dansar på fjärden den glittrar för snort och för smått. för tre kåken uppe på söder men även för konungens lund det borlar i fiskriga strömmar, det valsar i Melladens hand. Det sjunger och skänker och strömmar, sjungandes sjöstadens namn. Jag känner i världen, är du den stad som på all Genom mälarens kärlek vill ha en blandning av söndag och sand hos son mitt hjärta låt mig bekona dig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 som och eh, de har dans kultur de har också har lite sport och, och de också är det solidaritetsförening och de bygger en skola i Alto La Paz i Bolivia. Och eh, ni pratar spanska mest i era program eller? Just det. Vi pratar spanska. Vi nosotros eh, transmitimos en español. 19 horas a la semana tenemos programas diferentes. Och senistida för era program finns på vår hemsida här på Narradion, ww.norradio.se